Domingo 23 de agosto de 2020 Dende a Ría do Burgo Como últimamente cara 15 días Soe ser habitual Estou de novo con todos e con todas vos Neste quilómetros de balde Un quilómetros de balde Tamén como ven sendo habitual con mascarilla Perdoade se o son do episodio non é O que debería ser Pero son as circunstancias ben chegadas todavía as que me impiden grabar como realmente me gustaría. A parte, nun día cunha neboa bastante, bastante pechada, e cedo a mañán, e coas gafas empañadas. Bueno, hoxe teño pensado facervos tres recomendacións. Recomendacións de podcast, xa que é algo recurrente en todos os veráns, que moitos e moitas das podcasters que escoitamos diariamente, semanalmente, mensualmente, collen vacacións. Algo que xa aviso, probablemente, eu faga no que ao podcasting se refire, porque agora mesmo eu estou de vacacións non do traballo, collerei en setembro. máis que nada tamén, para poder empezar unha nova tempada, pois é en outubro, é poder decir que houve un parón e que, eu, e que esta tempada tivo un final, ainda que sobre todo A ver se me podo adicar a, a outras cousas e, e Ainda que isto realmente non é que custe moito traballo gravar o podcast Si que distrae de algún xeito É preciso, preciso tempo para facer outras cousiñas e, Recomendacións de podcast En condición xerais O que, te, o que teria feito Sería avisar, darlle un toque ao meu amigo Agustín Moitas veces as recomendacións que lle fagou pois Son as que traslada ao seu podcast, a zona reservada que se comparte a través de, do podcast intro de Enma. Igual que o quilómetros de Valde tamén se comparte nese intro de Enma, de Manuel, o meu compañeiro tamén desde Boxes. Ao caso, resulta que non son recomendacións axeitadas, penso, para esa zona reservada por diversas razóns. Vou empezar polo, polo que quizáis menos vos interese de todos. Chamase Blablacar Arronchamp, un podcast de arquitectura. Non hai moitos podcasts de arquitectura, así que cada vez que me entero da existencia de algún deles, tardo cero coma en suscribirme, como mínimo, darlle unha oportunidade e a ver que tal. Neste caso, ademais, resulta que coñecino directamente porque unha das persoas que grava este podcast Manu Barba, <ríe> e coñecido meu, coñecino, pois aí xa, non sei, no 2014, pode ser ou por aí, cando se chegou, ele era daquela estudante de arquitectura, e achegouse por aquí, pola Escola da Coruña, co Galo da FETSA, ese festival de arquitectura que organizaba o alumnado da Escola de Coruña. Foi unha edición na que eu estiven a entrevistar a moita xente que participou nela para la Morsara de Arquitectura e ten unha pequeniña intervención lembrome que unha noite de, de, celebrando non a, ao final da xornada nun paz el como estudante creo que de Granada que viña pois, sai ali, así que, que igual a primeira experiencia que tivo Manu Barba no podcasting foi na Morsara de Arquitectura e agora atópome con este podcast que están a gravar El, unha amiga e un amigo, os tres son arquitectos e arquitecta, e, portanto, con esta temática, un podcast de nicho. Aínda que están a utilizar unha linguaxe que calqueira de nos pode entender, o sea, calqueira persoa pode entender, inclúe determinados cultismos ou determinadas... Eh, notase que, te, que hai un background aí que se non é coñecedor de certas persoas ou de certas... Certa parte do que ten que ver coa teoría arquitectónica e... Bueno, sobre todo con arquitectos e arquitectas, pois igual perdeste un chisco. Ainda así, pola súa forma de falar, pola súa mocidade, polo seu descaro moitas veces a hora de tratar tamén todos os temas, e, e, esta xubintude irreverente cando toca, e moitas veces toca cando falamos de arquitectura, ten ese puntiño... Em, datelle unha oportunidade, se queredes, aí vai esa recomendación. E si este car arranxan, por culpa de ser tan de nicho, non yo recomendei a Agustín, o seguinte do que vos vou falar, tampouco yo vou recomendar, porque é un podcast en galego. Para vos, ningún problema, porque se me estádes escoitar a min, sodes per... estades perfectamente capacitados e capacitadas para escoitar castañas no verán un podcast con ese nome tan extraño, Castañas no Verán. Como iso, como pode ser, se as castañas son de inverno? Pois a súa temática, como digno, o primeiro episodio, é un pouco buscan a utopía, buscan a solidaridade entre todas as persoas, porque este podcast está feito por Agareso, a Asociación Galega de Reporteiros Solidarios, unha ONGD, como vendíose un nome de reporteros, de xornalistas, que coñecín hai moi pouco e que se non levo malas contas é o terceiro podcast dunha ONGD que se grava aquí en Galicia. O primeiro foi o Habitando, o que gravo eu cos meus compañeros e compañeras de Arquitecturas en Fronteiras, despois o podcast de Enseñarías en Fronteiras e agora este de Agareso. Claro, como podedes imaginar, tratándose de reporteros, algúns deles estudantes de, de periodismo, pero moitos deles xa profesionais, a calidade deste podcast non ten nada que ver coa que podemos ter a maioría de nós. En todo, de feito, eles mesmos máis que falar de podcast, falan de radio. Para eles, polo que sobre todo escoitas no primeiro episodio, pensan que é un programa de radio e o están a gravar como se fose radio. Se para min sigue sendo podcast e non radio por unha banda, é porque realmente non se está a emitir nunha radio comercial, nense que era nunha radio libre, polo que, que eu saiba. E por outro lado, porque a temática tamén é moi, entre comillas, de nicho, ou non tanto de nicho, realmente non é unha temática de nicho, penso que é unha temática que nos interesa a todos e a todas, pero sí que non ten cabida nas radios comerciais. Por que? Pois porque fala de solidaridade, fala de cooperación, fala do social, eh, dende o punto de vista dunha ONGD para o desenvolvemento. Así que, xa sabedes, son temas que teñen que ver coa vida das persoas, fundamentalmente. Cunha ollada de preto, cunha ollada tamén no que pasa noutros países nos que traballan eles e elas e outras ONGDs. E así, con moitas miradas, con moitas voces, por parte de persoas invitadas, É tamén por parte de, da propia Sintra de Gareso, son unha chea de persoas as que participan no podcast. O produto é eh, un produto redondo, xa digo, super profesional, super editado, con efectos, con músicas, con guións, é dicir, nada que empezar a, a calqueira outro produto total e absolutamente profesional. O único, por poñerde unha pega, utilizan tamén moito o que son as entrevistas, E conservan esa mala costumbre que ten a radio de hacer as entrevistas moitas veces en plan aquí te pillo, aquí te mato, por teléfono, cunha calidade de son que ás veces eh, fai, vamos, e, u, u, u, para, um, vou non decir así, hubo un episodio que deixei de escoitar pois porque o son que era inaudible. Cousas ás que nos ten acostumados a radio comercial. Precisamente a radio comercial que tanto fala do podcasting como a mater, que non temos calidade, patotín e patotán. E como se demostrou nesta, neste confinamento, os que non teñen medios son eles. Seguindo, super, super recomendable este castañas no verán. Tanto o primeiro como o segundo, meis ou menos teñen unha duración de unha hora, unha hora e pico. E vou polo terceiro. O terceiro, se non yo recomendei a Agustín, é porque é un podcast que xa non se grava É un deses podcast dos que un se resiste a borrar o fizz, e outro día, bueno, outro día, aí xa unhas cantas semanas, mirando os podcasts aos que estaba suscrito, aí estaba este Notas Históricas, e dixen, coño, este hai no que volver a, a escoitar. Notas Históricas, é un podcast de historia, obviamente, grabado por Roy, un compañeiro tam, tamén de Urense, que ten unha característica moi curiosa, e que tratase das intervencións que, que facía Roy noutro podcast, que se chama O Tablero, un podcast sobre xogos de mesa, nas que facía unha introducción histórica ou falaba do tema do que, digamos, do lore, no que se baseaba o xogo do que estivesen a falar no programa. Entón, todos os temas, xa digo, sempre están ben a un xogo de taboleiro, a un xogo de mesa. Co tempo as intervencións foron collendo maior in, entidade, e de feito, por exemplo, onte a noite estiven a escoitar un sobre, sobre sesos de Nazaret, que eh, creo que eran dúas horas, por aí. O que duraba normalmente empezaron sendo, pois, de menos de media hora, que pouco a pouco foron facéndose máis e máis longos e un podcast, bueno a forma que ten roi de, de contar as cousas de, do tratamento que te dá a min préstame moitísimo pareceme moi cercano eh, cunha linguaxe que, que me entra perfectamente probablemente xa o coñecedes moitos e moitas de vós. se non é así estades tardando en recuperalo notas históricas tanto deste como dos outros dous deixarei ligazóns para que podades atopar a súa web se botades en falta aos vosos podcasters habituais como decía ao principio deste kilómetros de balde con este Notas Históricas xa ides ocupar unhas cuantas horas veña, deixo nada máis unha aperta, moitas grazas por chegar ata aquí e espero estar convosco o luns que ven que será 31 de agosto, último día do mes É moi probablemente co último episodio desta de temporada dúas de quilómetros de balde. Chao chao, meus Pasadeo ben!